מזמור ס"ה. למנצח מזמור, לדוד שיר. לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר. שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו. דברי עוונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם. אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך. נסבעה בטוב ביתך, קדוש היכלך. נוראות בצדק תעננו, אלוהי אישנו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. מכין הרים בכוחו, נעזר בגבורה. משביח שעון ימים, שעון גלהם והמון לאומים. ויראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרנין. פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תאשרנה. פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם, כי כן תכיניה. תלמיה רבי, נחת גדודיה, ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך. עיטרת שנת טובתך, ומעגליך ירעפון דשן. ירעפו נאות מדבר, וגיל גבעות תחגורנה. לבשו חרים הצון, ועמקים יעטפו בר, יתרועעו, אף ישירו.